Matta 27-ci fəsil Səhər açılanda bütün başçı kahinlərlə xalqın axsaqqalları İsanı edam eləmək üçün məşvərət etdilər. İsanın əl-qolunu bağlayaraq vali Pilatın yanına aparıb ona təslim elədilər. O zaman İsaya xəyanət eləyən Yahuda onun məhkum edildiyini görəndə peşman oldu. Otuz gümüşü başçı kahinlərə və axsaqqallara geri gətirib, mən təksilsiz qan təslim etməklə günah işlətdim, dedi. Onlar isə ona, "Bunndan bizə nə, özün bilərsən, dedilər. Yehuda gümüş pulları məbədin içinə atıb, oradan çıxdı, gedib özünə astı. Başçı kahinlər gümüş pulları götürüb dedilər, madəm ki, qan bu gümüş pulları məbədin xəzinəsinə qoymağa cəzəmiz yoxdur. Öz aralarında məşvərət keçirərək, o pullan yadilləri dəfn eləmək üçün duluşçunun tarlasını satın aldılar. Buna görə o tarlaya bugünə qədər qan tarlası deyilir. Beləcə, Yerimə Peyğəmbər vasitəsilə söylənən bu söz Yərinə yetdi. İsrail övlatlarının qiymətləndirdiyi adamın dəyərini 30 gümüşü aldılar və rəbbin mənə buyurduğu kimi dulussunun tarlası üçün verdilər. İsa valinin önündə dayanmışdı. Vali ondan Yahudilərin patşahı sənsə? Deyə soruşdu. İsa da ona dedi. Sənin dediyin kimidir. Başçı kahinlər və axsaqqallar onu ittiham etdikləri vaxt İsa heç bir cavab vermədi. Onda Pilat ona dedi, Sənin əleyhinə olunan bu qədər şəhadəti eşidmirsən? İsa onun heç bir sözünə cavab vermədi. Vali buna çox heyrətləndi. Hər Pasxa bayramında valinin Xalqın istədiyi bir məhbusu azad etməsi adət idi. O günlərdə Barabba adlı məşhur bir məhbus həbsdə saxlanırlardı. Beləliklə, onlar bir yeri toplaşdıqları vaxt, Pilat onlardan Sizin üçün kimi azad etməyimi istəyirsiniz? Barabbanı, Barab yoxsa, yoxsa Məsih deyilən İsanı? Soruşdu Çünki bilirdi ki, onlar İsanı paxıllıqdan təslim eləmişdilər. Pilat hökum kürsüsündə oturarkən, arvadı O, salih adamla sənin heç bir işin olmasın. Çünki bugün rüyada ona görə çox əzablar çəkmişəm. Deyə xəbər göndərdi. Başça kahinlər və axısaqqallar isə xalqı təhrik edirdilər ki, barabbanın azad olmasını, İsanın isə ölümünü istəsinlər. Vali onlardan soruşdu, İkisindən hansını sizin üçün azad etməyimi istəyirsiniz? Onlar da, Barabbalı! Dedilər, Pilat onlara, Elə isə Məsih deyilən i̇sa nə edin? Dedi, Onların hamısı, Sarmıqa səkilsin! Dedilər, Vali, Axı o nəfisliyə edir, deyə soruşdu. Onlar isə çarmıqa çəkilsin deyə daha ucadan bağırdılar. Pilat əlindən heç bir şeyin gəlmədiyini və əksinə ixtişaşın gücləndiyini görərək su götürüb xalqın önündə əllərini yudu və belə dedi. Mən bu adamın qanı üçün təfsirkar deyiləm. Qoy sizin boynunuzda qalsın. Bütün xalq cavab verib dedi, ''Onun qanının məsuliyyəti bizim və övladlarımızın üzərinə olsun.'' Onda Pilat olar üçün Barabbana azad elədi. İsanı isə qamçılatdıqdan sonra çarmıxa çəkilməyə təslim etdi. Sonra valinin əskərləri İsanı vali sarayına apardılar. Bütün alayı onun başına topladılar. Onu soyundurub, al rəngli xalat qeyindirdilər. Tikanlardan bir taç hörüb başına qoydular. Sağ əlinə də bir qamış verdilər. Önündə diş çöküb, Yehudilərin padişahı sağ olsun. Deyərək onu ələ saldılar. Ona tükürdülər, qamışı götürüb başına vurdular. Onu ələ salandan sonra xalata eynindən çıxarıb, öz paltarını geyindirdilər. Sonra onu çarmıxa çəkməyə apardılar. Bayra çıxanda Şimon adlı kirinalı bir adamla rastlaşdılar. Onu İsanın çarmıxını daşımağa məcbur elədilər. Qalqota, yəni kəllə iradlanan yerə gələndə ona içməyə ödlə qarışıq şarab verdilər. İsa onu datdıqda içmək istəmədi. Əskərlər onu çarmıxa çəkdi və püşk ataraq paltarlarını aralarında bölüşdürdülər. Sonra orada oturub onun keşiyini çəkdilər. Başı üzərinə "Yehudilərin padşahı İsa budur" ittihamını yazıb qoydular. O zaman İsa ilə birlikdə biri sağında, biri də solunda iki quldur da çarmıxa çəkildi. Gəlib keçənlər başlarını yırqalayıb, ona böhdən ataraq, Ey məbədi dağıdıb üç gündətkən, Əgər Allahın oğlu sansa, özünü xilas elə və çarmıqdan düş, deyirdilər. Başçı kahinlər də ilahiyatçılar və axsaqqallarla birgə, Eyni şəkildə İsanı ələ salaraq deyirdilər. Başqalarını xilas edirdi, amma özünü xilas edə bilmir. İsrailin padişahıdır, qoyundi çarmıqdan düşsün və biz də ona iman edək. Allaha güvənirdi, Allah onu sevirsə, qoyundi xilas etsin. Çünki mən Allahın oğluyam, dedi. İsa ilə birlikdə çarmıxa çəkilən quldurlar da onu təhqir edirdilər. 6-cı saatdan 9-cu saata qədər bütün yeryüzünə qaranlıq çöktü. Doqquzuncu sahada yaxın İsa uca səslə nida eləyərək dedi, Eli, Eli, Lema şəbaktani! Bu, Ey Allahım, Allahım, niyə məni tərk etdi? Deməkdir. Orada dayananların bəzisi bunu eşidərkən dedilər, Bu adam İlyas'ı çağırır. Aralarından biri dərhal qaçıb bir süngər gətirdi. Şərab sirkəsinə batırıb, bir qamışın ucuna keçirərək İsa'ya verdi ki, içsin. O biriləri isə dedilər. Onu rahat bıraq. Görə İlyas gəlib onu xilas eləyəcək. İsa yenə uca səslə qışqırıb, ruhunu tapışırdı. O anda... Məbədin pərdəsi yuxarıdan aşağıya qədər iki yerə parçalandı. Yer sarsıldı, qayalar yarıldı, qəbirlər açıldı, vəfat etmiş bir çox müqəddəsin cəsədi dirildi. Onlar İsanın dirilməsindən sonra qəbirlərdən çıxıb müqəddəs şəhərə girdilər və bir çox insana göründülər. İsaya nəzarət edən yüzbaşı və onunla birlikdə olan əskərlər zəlzələni və baş verən şeyləri gördükdə Doğrudan da bu adam Allahın oğlu idi deyərək dəhşətə düşdülər. Orda olub keçənlərə uzaqdan baxan bir çox qadın var idi ki, xidmət etmək üçün Qaliliyədan İsanın ardınca gəlmişdilər. Məcdəlli Məryəm, Yaqubla Yusfin anası Məryəm, Məzhavdayın oğullarının anası da onların arasında idi. Axşam düşəndə İsa'nın şagirdə olmuş varlı bir adam, Yusuf adlı bir Arimateyalı gəldi. O Pilatın yanına gedib İsa'nın cəsədini istədi. Pilat da cəsədin ona verilməsini əmr elədi. Yusuf cəsədi alıb təmiz bir kəfənə bürtdü. Onu qaya içində qazdığı öz yeni qəbrinə qoydu və qəbrin ağzına bir iri daş yuvarlayıb getdi. Məcdəlli Məryəm və obiri Məryəm orada qəbrin qarşısında oturmuşdular. Ertəsi gün, yəni hazırlıq günündən sonraki gün, başçı kahinlərlə fariseylər Pilatın yanına toplaşıb dedilər. – Ağa! Biz xatırlayırıq ki, o yalançı hələ sağırkən, 3 gün sonra diriləcəyəm, demişdi. Ona görə də əmr et ki, üçüncü günə qədər qəbirin təhlükəsizliyi qorunsun, yoxsa şagirdləri gəlib onu uğurlayarlar və xalqa o ölüllər arasından dirildi, deyərlər. Axırıncı yalan birincisindən daha haps olar. Pilat onlara dedi, Bir dəstə keşikçi götürün, gedin. Vac kimi qəbrin təhlükəsizliyini qoruyun. Onlar gedib qəbrin qarşısında keşişçi dəstəsi qoydular və qəbir daşına möhür bastılar. Beləliklə qəbrin təhlükəsizliyi qorundu.